Подалі від шаленої юрми. Томас ГАРДІ. Переклад Де Труценко. Розділ 38. Дощ. Зустріч двох одинаків. Була п'ята година ранку, і на обрії вже зоріло. малюючи небо жовто-бурими і попелястими тонами. Температура впала, і починався прискорений рух повітря. На ожередах пшениці подекуди позадиралися накривки, і довелося знову їх напинати і пригнічувати залізяками, що були під рукою. Упоравшись із тим, Оук почав знову гарувати, рятуючи ячмінь. Велика крапля дощу впала йому на лице. Вітер заквилив по всіх заходках, дерева шалено загойдалися. Забиваючи кілочки, якнайчастіше Оук дюм по дюйму рятував усе уособлення 700 фунтів. Дощ посилювався, і незабаром Оук відчув – як холодні струмочки біжать його липкою від поту спиною. Раптом він згадав, що на цьому таке місці вісім місяців тому так само відчайдушно боровся з вогнем, як зараз і з водою. І все це від безнадійного кохання до тієї жінки. А вона? Та відданий оук нагнав ті думки від себе. Похмурого олов'яного ранку годині о сьомій Габріель зліз із останнього ожереду і полегшено вигукнув. Край! Невиразні звуки долинули від клоні, і він глянув туди. З дверей по одному і по двоє виходили люди. Вони плуганилися, похитуючись із збентеженим виглядом, тільки передній у червоному кітелі, йшов собі, застромивши руки до кишені і насвистуючи. Решта понуро пленталися за ним, і відчувалося, що їх гризуть до кори сумління. Процесія ця скидалася на вервочку тіни з малюнка Флаксмана, що прямувала в пекло під проводом Меркурія в угласці постаті почвалали до села, а їхній вантажок трой увійшов до кам'яниці. Ніхто з них і не глянув на тік. Тієї хвилі їм було не до ожередів. Небавом Оук теж пішов додому, тільки іншим шляхом. Попереду на тлі калюж, які блищали на дорозі, він побачив чоловіка під парасолею, що йшов іще повільніше. Чоловік обернувся і помітно здригнувся. То був пан Болдвуд. «Як ви почуваєтеся нині, сер. Запитав оук. Та так, днина похмура. О, почуваюся добре, дуже добре, дякую вам, чудово. Я радий це чути, сер. Здавалося, Болдвуд повільно прокидається зі сну. У вас утомлений і хворий вигляд оуку, сказав він, глянувши на свого супутника. Я втомився, а ви якось змінилися, сер. Я зовсім ні. Я почуваюся цілком добре. «Звідки ви це взяли?» «Мені здалося, що вигляд у вас не такий бадьористий, як раніше. От і все». «Ну, ви помиляєтеся», – відказав Болдвуд. «Здоров'я у мене залізне». «Я добраче попрацював, укривав ожереди і ледве-ледве встиг з цим упоратися». «Зроду так не гарував». «Ваші, звісно, вкриті, сир?» «Так, так», – помовчавши трохи, Болдвуд додав. «А ви про що мене запитали ок. Ваші ожереди вкриті? Ні. Ну а великі ті, що на кам'яних підпорах? І вони не укриті. А ті, що біля огорожі? Ні, я забув сказати, щоб їх укрили соломою. А маленькі біля перелазу? Не укриті і маленькі біля перелазу. Цього року я забув про них. Тоді вам не зберегти десятої частки врожаю, сер? Може і так. «Забув», – повільно повторив Габріель. Важко предати, як трагічно сприйняв оук слова фермера в цей момент. Цілу ніч він трудився, усвідомлюючи, що помилка, яку він намагається виправити, явище ненормальне, виняткове і безприкладне в усій окрузі. І от у цей самий час у тій такі парафії гине величезна кількість біжжя, а господарів і діла до того немає. Кілька місяців тому Болдвудові було так само неможливо забути про врожай як матросу забути, що він перебуває на кораблі. Оуку подумалося, що хоч він сам важко пережив заміжжя бачами. Але цей бідолаха пережив ще важче. Раптом Болвуд заговорив по-іншому. Відчувалося, що він хоче вилити душу. «Оуку, ви знаєте, не згірше за мене, що мені дуже не пощастило. Вже я повинен у цьому зізнатися. Я збирався влаштувати своє вжиття, але мої плани, можна сказати, розвалилися». «Я думав, моя господиня вийде за вас», – промовив Габріель. «Та так вони і трапляються в житті. Ні за що не збудеться те, чого нам хочеться», – спокійно додав він, як загортований нещастями чоловік. «Мабуть, з мене кепкує вся парафія», – провадив Болдвуд. Ці слова якось мимоволі вихопилися у нього і були сказані вимученим, вмисно недобалим тоном. «Ну ні, не думаю. Але запевняю вас». Вона не думала гратися зі мною. Даремно про це говорили. Ми з паною Ева зовсім не були заручені. Люди запевняють, що були, і тільки це неправда. Вона ніколи не давала мені слова. Болтвуд раптом зупинився і обернув до овка спотворене стражданням обличчя. О, Габрієлю, вів далі він. Я жалюгидний дурень. Не знаю, що зі мною діється, ніяк не можу впоратися зі своїм горем. У мене ще була слабка віра в милосердя Боже, поки я не втратив цю жінку». Так, Господь звелів вирости в високому кущу, щоб я міг сховатися в його тіні. І як ото пророк, яякував йому і радів. Але наступного дня він створив хробака. Той підточив куща, і він засох. І тепер я бачу, вже краще мені померти. Запала мовчанка. Болдвуд схаменувся, минув порив відвертості, якому він піддався на кілька хвилин. До нього повернулася його звичайна стриманість, і він пішов далі. Так, Габріелю... Закінчив він з неприродною посмішкою, зловісною, мов оскал черепа. Все це чутки. А насправді не було нічого серйозного. Деколи я відчуваю жаль, але, але досі ще жодна жінка не брала раді влади на тривалий час. Отже, до побачення. Сподіваюся, все це залишиться між нами.